Перш ніж вийти з машини, Олексій Олексійович потягнувся рукою до заднього сидіння та взяв звідти елегантний шкіряний портфель. Піднявшись на ганок, він відімкнув ключем двері і озирнувся на мене. Ми зайшли до веранди. Відчинили ще одні двері й опинилися всередині просторої затишної кімнати з каміном. «Сідайте, Микола Івановичу!» Олексій Олексійович сів за полірований стіл і висунув стілець поруч із собою. «Тут іще не опалюють. На дворі, здається, тепліше», – сказав він, потираючи руки. «Я присів. Мене вже розбирала цікавість. Хотілося дізнатися, заради чого треба було їхати до цього санаторію. Ясно, що не для того, аби передати мені привіт від полковника Тараненка і сказати, що можна повертатися до Києва. Тим більше він якось невизначено зреагував на згадку про полковника». Олексій Олексійович тим часом розкрив шкіряний портфель, витягнув звідти на стіл великий конверт і очікувально подивився на мене. «Я думаю, ви здогадуєтесь, до якої служби я маю стосунок», – промовив він, м'яко посміхаючись. «Мене попрохали переговорити з вами колеги з Києва щодо вашої подорожі». Перед розмовою хочу сказати вам, що ми, як і кожна держава, працюємо тепер за новими правилами, а це означає, що ми більше не розраховуємо на безкоштовну допомогу ентузіастів. Якщо в Києві вирішать, що ваша інформація має цінність, вам заплатять. Він розкрив конверт, витягнув звідти кілька великих фотографій, розклав їх переді мною на столі. На свій великий подив на одному зі знімків я побачив Петра який сидів у кав'ярні за столиком із двома незнайомцями. Ще більше я зачудувався, коли на іншій фотографії побачив себе у процесі спостереження за шаховою баталією в університетському сквері. Я повернувся до Олексія Олексійовича. Обличчя моє, напевно, відображало крайній ступінь спантеличення. «Пробачте», – сказав він, – «я тільки виконую доручення колеги з Києва. Мене не цікавить, кого ви знаєте на цих знімках». «Це так, для того, щоб освіжити вашу пам'ять. Я вам покажу зараз інші фотографії. Передивіться їх уважно, поки я зроблю каву». Олексій Олексійович витягнув із портфеля і залишив на столі ще один великий конверт, а тоді вийшов із кімнати. Залишившись на одинці, я взяв конверт і пересів на диван. Там було зручніше. У конверті було десятків зо два фотографії. Спочатку я проглядав їх побіжно. Якісь гурти людей на вулиці, за святковим столом, на похороні. Фотознімки у шухляді мого столу набагато цікавіші за ці, подумав я, і заходився вже уважніше розглядати фотографії ще раз. На першому знімку я нарахував 22 обличчя, і жодне з них мені не було знайоме. Моя цікавість згасала з кожною хвилиною. Мене привезли до цього санаторію тільки для того, щоб пояснити, що їм про мене все відомо, і показати якісь фото з десятками незнайомих фізіономій. Кілька наступних знімків тільки зміцнили моє розчарування, але потім прийшла черга похоронних фотографій. На перший із них мою увагу привернув худорлявий хлопчина, який йшов посередині процесії. Він озирався, наче його щойно гукнули. Обличчя його, здавалося мені, віддалено знайомим. На іншій фотографії з того самого похорону я звернув увагу на двох дещо старших чоловіків. Пильно дивлячись на знімок, я намагався пригадати, де міг їх бачити. До кімнати повернувся Олексій Олексійович. Він поставив на стіл тацю з кавником і двома маленькими гележанками. «Ну як?» – запитав він. Я невпевнено знизав плечима. «Є кілька обличчя, але я не пригадую, де їх бачу». «Кава готова. Сідайте. Разом поглянемо». Він налив кави у філіжанки, і міцний кавовий аромат наповнив повітря кімнати. Колумбійська, задоволеним голосом життєлюба, промовив Олексій Олексійович. «Я вам цукру не запропонував. Принести?» «Ні, дякую». «Ну, то кого ви там опізнали?» Я показав йому хлопчину і двох чоловіків. Він узяв ці дві фотографії, а я заходився вдивлятися решту. Там знову промайнув худорлявий хлопець. А біля могили, вже затуленої вінками, ще одне обличчя привабило мою увагу. Це був військовий у формі майора. Вираз його обличчя мені здався дивним і водночас знайомим. Він наче дуже хотів усміхнутися і ледве стримувався. Його губи були напружені, а очі широко розплющені. Дивився він кудись у бік від могили. «Цей теж», – показав я на військового. Олексій Олексійович замислився. Відсорбнув із філіжанки кави. «Знаєте, Микола Івановичу, давайте разом пройдемось по вашій мандрівці». «Від самого початку?» – злякано запитав я. «Та ні. Я вам підкажу, з чого почати. Ми вже дещо знаємо». Почніть із Красноводська. Я почав розповідати на ходу, пригадуючи якісь деталі. Люди, перебив мене Олексій Лисійович, перераховуйте людей, яких там бачили, і дивіться на ці фотографії, так буде легше. Я розповів про казахів, і водіїв, і двох колег полковника Тараненка. Потім про пором Нафтовик. Пригадавши пором, я раптом упізнав хлопця із похорону. Це був той самий смаглявий слов'янин, який стежив за нами і з яким довелося з'ясовувати стосунки в потязі. Я розповів Олексію Олексійовичу про смаглявого, про те, як він намагався позбутися нас, і як ми його потім самого викинули. «Ви його вбили?» – спробував уточнити Олексій Олексійович. «Не знаю», – зізнався я. «Він був контужений, без тями. Ми його так і зіштовхнули». Про нього потім запитували, його прізвисько Молдаванин. Олексій Олексійович був, здавалося, задоволений. Він обів рукою обличчя хлопця на фотографії, а на зворотному боці знімка щось написав. Ми з ним балакали ще півгодини. Пригадав я і решту трійці. Вони були з того ж ланцюжка подій. Двоє брали участь у вивантаженні зброї та завантаженні до вагону наркотиків – а майор вивантажував наркотики в залізничному тупику біля Батайська. «Ну, гаразд», – мовив наприкінці Олексій Олексійович. «Ми непогано посиділи. До речі, такий котедж коштує лише 20 доларів на день з харчуванням. Це відомий санаторій. А ці хлоп'ята, – він кивнув на фотознімки, – наші колишні колеги. На заробітках». Він замовк, підтиснув нижню губу. Обличчя його стало сумнішим. «А вам для мене нічого не передавали?» – запитав я. «У якому сенсі? Гроші? Чи що?» «Ні, мене цікавить, я вже можу повертатися до Києва, чи ні?» «Не знаю», – сказав Олексій Олексійович. «Мені нічого про це не говорили. Можу запитати. Я все одно буду завтра звітувати за підсумками нашої розмови». «У мене, до речі, теж є цікаві фотографії» промовив я, намагаючись якомога більше заінтригувати. «Які?» «Двома словами не поясниш. Схоже на вбивство людини, яка за кимсь стежила».